Namodase Bhagavato samma Sama Sambhudase, Namodase Bhagavato samma Sama Sambudase Namodase Bhagavato arahato Sama Sambhudase, Iti piso bhagava arahan sama sambudno vijja Charana sampannu sugato Loka vidu anutarho purisa dhamma sarati sata deva manusanang budho bhagava ti to bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditambo vinyohi ई सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीची पतिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि दां चत्तारि पुरुषायुगाणि अष्टपुरुषपुगला एसे भगवतो सावक संगो आहुनय्यो Páhuneio, Dakhineio, Anjali, Karanio, Anutarang, Bunyakhetang, lokasa sa, Ti bundang sarantanang, Dhammang sangang Chabikavu, bhikavu, Bhayamva, Chambitattamva, Lomahamso, Teď se můžeme věnovat trochu textu. A skončili jsme u Vypasany. Hm? A vysvětlili že jsme, že když praktikujeme samatu, co děláme? Zůstáváme ten objekt, který byl v předešlém momentu, se snažíme, aby jsme u něj zůstali tež v následujícím momentu. Hm? A tím vlastně čistíme vědomí. Zjemňujeme vědomí, až toto zjemněné vědomí a zjemněný objekt se pak ve stavu samády sloučí. To je proces šamata. Teď, jestliže praktikujeme vypasana Momentík, když to máme... Když praktikujeme vypasana. Na základě... Hm? Jsme vysvětlili na základě Prašrabdy. Hm? na základě jasnosti, uvolnění, lehkosti a tak dále, jemnosti, těla i ducha. Pak Dobré, nebo správně kontemplujem o darmách. Hm? O darmách to znamená o opravdových neboli o opravdových v tom, v tom smyslu o objektech vědomí které jsou příznivé hm? pro eh, pochopení procesu probuzování nebo probuzení. Hm? V, v tradici yogačára Bumishastra, hm? což je hlavní základ Učení o šamatá vypašana v učení o meditaci, vlastně v yogačára tradici a je to též základ vysvětlení o shamata vypašana v celé Mahayanové tradici. Vlastně ačkoliv objektu šamatá a vypašana je nekonečně, aby jsme je pochopili, můžeme je schrnout do Šestnácti objektů. Hm? Čtyři objekty už jsme vysvětlili. Hm? Diferenciované mentální objekt, nediferenciovaný mentální objekt, vastu varianta, hm? objekt ve smyslu limitu toho, co je vastu, co je opravdový předmět poznání. A to implikuje dva objekty. Objekt jávadbhavikata, objekt všeho, co je v pravém smyslu možno poznat, jako pět agregátů existence a tak dále. A takovost. Ten, kdo poznal takovost, pak ačkoliv má různé poskvrněné stavy citů a vědomí, na rozdíl od toho, který to nepoznal, vidí tyto stavy jako iluzorní, hm? protože poznal druhou stránku, to, co transcenduje utrpení. Jelikož poznal to, co transcenduje utrpení, nelpí na objektech utrpení. Ten, kdo netranscendoval hm, utrpení, objekty utrpení, ten lpí na utrpení. Právě proto měl ty eh, zakalené pocity a zakalené stavy mysli můžou mít dlouhé, dlouhé trvání. U toho, kdo poznal druhou stránku reality, tedy takovost reality, u toho, jelikož se s nimi nestotožňuje, nemůžou trvat dlouhou dobu. Hm? Proč nemůžou trvat dlouhou dobu? Protože vidí sebe jako něco iluzorního a vidí to, co já vnímám jako naprosto iluzorní. Proto pocity zakalených citů a zakaleného vnímání nemůžou trvat dlouhou dobu. Jelikož chápeme to, co nás zakaluje a subjekt zakalení a objekt zakalení jako něco co má substanci, co se nemění. Právě proto tyto pocity trvají dlouhou, dlouhou dobu. Ba, trvají celé životy. tedy na základě prašraddy těla a vědomí. On správně kontempluje o, darmě, o darmách, tedy o objektech poznání, o objektech poznání, které my jsme začali 16 objektů, teď bych je měl vysvětlit, jinak... Jsme něco začali a neskončíme to. Tak první čtyři objekty jsme poznali. Další je takzvaných pět objektů, které schrnují objekty, které potřebujeme, aby jsme očistili své jednání. Jestliže naše jednání nebude čisté, no tak pak je těžké dosáhnout čistoty vědomí. A to, co dělá naše jednání nečisté, to je co? Za prvé, to je nenávist. A to, co čistí nenávist, to je co? Meta. Hm? Čili první objekt který čistí jednání, to je meta. Druhý objekt, který čistí jednání, co je nečisté jednání, chňapání. A chňapeme ch, po čem? Chňapeme po tom, co se nám líbí. Hm? Aby jsme nechňapali po tom, co se nám líbí, obzvláště po těle. Ale implikuje to vlastně všechno? Jak budeme meditovat? na co? Na to, co je ošklivé. A co je ošklivé? Martoli. Martoli. My, my lpíme na, na těle, protože ho vidíme jako jednotu. Hm? Ale když rozdělíme na části, to jsou chlupy, to jsou vlasy, to jsou nechty, to jsou zuby, jedno po druhým. Budeme dlouho hledat, aby jsme našli něco hezkého. To jsou svaly, to je krev, to jsou šlachy, to jsou kosti. A 82 tisíc červů. 84 tisíc červů. Neměla byste to tady ubírat. Buda učil 84 tisíc učení a v těle máme 84 tisíc čerů. Jestliže to všechno, krev, hlen a tak dále, všechny tyhle věci probereme, tak budeme hledat dlouho, dlouho něco v těle, aby jsme tam poznali něco krásného. Hm? A tím pádem se odpojíme hm? nebo stlumíme chňapání po těle. Když stlumíme chňapání po těle, naše vztahy s druhými budou o to lepší. Hm? I v partnerství, jestliže stlumíme chňapání po těle, pak e, opravdové prátelství bude růst. A právě paradox toho všeho je, že čím více stlumíme chňapání po těle, tím více těla můžeme užívat. To je ten paradox. My když vidíme, jak opice spolu, eh, se jak... <laughs> opice se koplujou nebo jak jako, kopulujou. Kopulujou, kopulujou. Opice se kopulují, tak eh, máme pocit hnojů. Když ale bo, bozy vidějí, jak my se kopulujeme, tak je jim nabličit. <laughs> Já jsem slyšel dobrý, jeden dobrý vtip, že eh, eh, nějaký americký nebo ruský, teď už není sovětský, ruský sputník, nebo družice, nebo raketa, se dostala do nějakého jiného systému, na nějakou planetu, kde byly nějaké ufóni nebo co. A teď ty e, ufóni byly strašně zvědavé, vodkať jste, my jsme ze Země. A, a jak vy se tam množíte vůbec? To říká, ale tak, to je těžký, to je těžký vysvětlit. Ale nestyďte se, tak nám to řekněte, jak vy se můžete. tak, ale to radši ne, nakonec konec přemluvili, tak se tam jako kuplovali a kuplujou se, kuplujou se tak, tak vy, se, vy se takhle kuplujete, to u nás takhle míchají z kafe. To jsou sraddy. Bohové jsou různé. Čím vyšší úroveň bohu, tím jemnější způsob kuplování. Až nirmit je, pak se kuplují dotekem, úsněvem a produkty mysli, produkty mysli v těch nejvyšší sférech těch senzuálních bohů, vytváří líbivé produkty, mysli, které se pak e, e, koplují. <laughs> A hmm. pak ti vyšší bohové, hm, ty Brahma, ti vyšší bohové se nazývají Brahma, hm, ty už se vůbec e, nekoplují, ty se přetvářejí mentálně. Hm? Tak u foni, když vidějí, jak se kuplujeme, tak si myslí, že mícháme dneska. A my, když vidíme, jak se králíci nebo opice kuplují, tak si tak je litujeme. Všechno je relativní. No a kde to jsme? Teď jsme zase u objektu meditace. To jsme odešli 16. příliš daleko. 16. Tak to je to chňapání, a proti tomu, proti chňapání, meditujeme na to, co je nečisté, asuba. a suba. V pojetí severního buddhismu. Asu, pojem Asuba se vlastně rozšiřuje na veškerou naší zkušenost v, ve své pěti smyslů. Hm? Podle literatury hm, Mahavy Báša, eh, vědomí Šariputry eh, bylo tak jemné, hm, že Meditoval i na, na ty nymfy v, v nebi, jako na nečistotu. <laughs> A my, asi, jsme se dostali do nebe mezi nymfy, tak bychom to měli těžký. A teď jsme u třetího objektu. Třetí objekt je co? Je souvislé vznikání, jestliže naše překážka v cestě, hlavní překážka z cestě je, je utopení, hm? pak bychom měli kontemplovat na souvislé vznikání. Jestliže naše překážka v cestě je hrdost a mnoho, mnoho těch, kteří meditují, právě se Těžko dostávají přes tuto překážku, protože si myslí, že dělají něco zvláštního, co ostatní nevědějí. A myslí si, že jsou tím pánem velcí frajery. Tak pak je kontemplace na šest elementů. Bytosti jsou nejsou nic jiného než šest elementů. Hm? Jaké šest elementů? Element země, element vody, element ohně, element větru, prostor a element vědomí. Hm? Ani jeden z těchto elementů není nic, na co by člověk mohl, měl být hrdý. Hm? Když to pozná, měl by utlumit svou hrdost. A poslední je tedy Anapána Sati. Většina meditujících, proto Pána Sati je nejpopulárnější meditace, většina meditujících, nejevidentnější překážka je zbytečná vytaka, zbytečné hledání, zbytečné myšlenky. aby jsme utlumili toto zbytečné hledání, zbytečné myšlenky, které nás odvádí od koncentrace, odvádí od moudrosti. Pak meditace na, a na pána Saty, pozornost vůči nádechu a výdechu. Tak to jsou, to je šest meditací, těch meditací, které čistí Cestu čistý charakter. V buddhismu mi šest. Pět, pět, pět, promiň. Pět. pět. Tedy meditací, které čistí cestu, čistí chování. Podle buddhismu... Hm? A nevěří v jáství. To, co my jsme, to jsou vlastně naše zvyky. Hm? Tím, že teď tolik chňapáme, je proto, že jsme chňapali v minulosti. Hm? Tím, že teď máme tolik depresí, starostí, strachu, nevole, to je proto, že jsme praktikovali toto v minulosti a stalo se to zvykem. Tím, že máme tolik zaslepení, je proto, že jsme praktikovali zaslepení v minulosti. Tím, že máme tolik v sobě falešné píchy je to, že jsme praktikovali toto píchu v minulosti. A stejně tak to, že máme tolik zbytečných myšlenek, je to, že jsme praktikovali kecavou mys mysl <laughs> v minulosti. Hm? Čili, jak už jsem řekl, veškerá negativní karma je nic jiného než rezultativní karma z minulosti. A veškerá pozitivní karma, jestliže je na základě mylné představy jáství v sobě a v osobách, je na základě nepoznání reality. to by jsme měli pět objektů, které čistí cestu, čistí chování, čistí zvyky. Hm? Pak je, tedy ne šest, pět zase. Pokud vlastně se člověk stále tak přestává činit karmu? Přestává činit karmu, která ho váže na samsárické bez karmy nemůžeme žít. Něco musíme činit. A raha taky musí jít musí. Ale jeho karma je neutrální. To znamená, že není ani jako dobrá, ani špatná. On prekonal vědomí vázané na... na Na výsledek. Tím, že překonal vědomí vázané na, na výsledek, tím vlastně překonal samsárické bytí. Čili prekonal tři prekážky. V cestě k probuzení jsou tři prekážky. Jaké? Prekážka kléša, což je prekážka zakalených stavů, citů a vědomí. Pak prekážka karmy a pak prekážka zrození. Tyto tři prekážky a rahat překoná, Proto se nezhodí. A teď se, teď přicházíme k další sadě objektů, které schrnují vlastně všechny objekty. To neznamená, že Existuje jenom těchto 16 objektů, oni jenom schrnují. A to jsou takzvané objekty Kaušaliam, Alambana. To znamená objekty, které jsou prostředky. Prostředky k čemu? Prostředky k probuzení. První je pět agregátů existence. Druhý je dvanáct sfér poznání, hmm? oko, barvy a tak dále. Ten, kterému ještě není jasno, 12 sfér poznání, proto osmnáct elementů poznání, hmm? oko, vizuální vědomí a barva. Hmm? A tak dále. Pak souvislé vznikání a na základě souvislého vznikání to, co je možné a to, co je nemožné. Jelikož bytosti neznají souvislé vznikání, proto se snaží všemi možnými způsoby dělat to, co je nemožné. Hm? A nerozumí tomu, co je možné. A právě proto se nachází ve stavu zaslepení. Hm? A pak <kly> dva, objek... dva objekty očisty, což jsou objekty očisty ve světě. Objekty očisty ve, ve světě to jsou různé stavy. Diana, hm? Samapati, samády. Jejíž objektem jsou světské objekty, jako barva, elementy, dech hm? a podobně. A pak objekty nad světského poznání, co jsou čtyři vznešené pravdy, Kontemplací čtyř vznešených pravd transcendujeme svět. A když si to všechno spočítáte, kolik je to dohromady? 16. Tak z praktického důvodu těchto 16 objektů pět objektů očisty zvyků, neboli cesty, neboli jednání, pět objektů prostředků, dva objekty očisty, světské i nadsvětské, a čtyři objekty kterým se říká Vyápia Alambana. Vyápia znamená to, co proniká. Vyápia pronikající. Pronikající vše, veškerou praktiku meditace. Veškerou praktiku samaty a vypašané. A yogačára která je vlastně spojená s touto sandinirmočana Sutra, je, dá se říci, je jistý komentář na yogačára Bumišastra, na hlubší význam yogačára Bumišastra. Vysvětluje to, co je nutno poznat, na základě těchto 16 objektů, které schrnují všechny další objekty, které je nutno poznat a měl by, které jsou užitečné v procesu probuzení. A no, teď se můžeme vrátit ke knižce. A tedy to znamená, jestliže dosáhl tedy prašrabdy, pak kontempluje o darmách, o opravdových fenoménech poznání, které se dají schrnout na těchto 16 V tom smyslu, že je vidí jako eh, obrazy samády, ne, jako objekty samády. A tyto objekty samády, on z, i, na nich pracuje tím způsobem, jestliže pracuje jako na vy, vypasanovým vedení, vedení ve smyslu vhledu, že vůči ním provozuje rozhodnutí, to znamená naučil se, toto je země, toto je charakteristika země, se dozvěděl tvrdost, a pak vidí, třeba, když medituje na dech, tak vidí tvrdost v dechu, pak opustí tvrdost a zase se rozhodne, budu pozorovat měkost, pak zase opustím měkost a budu pozorovat teplo, pak opustí teplo, budu pozorovat chlad, chlad. čili mění Na základě samády pak mění a na základě jeho eh, uvolnění, jeho eh, jasnosti, vědomí. Pak eh, rozhodne se pro jeden objekt, zase ho opustí a zase se rozhodne pro jiný objekt a zase ho opustí a takto provozuje vypasanou za předpokladu, že zůstává ve stavu jasnosti, uvolnění, lehkosti, jemnosti a tak dále. Pak hm, v ohledu k tomu, co poznává jako objekt samády, poznání samády. A pozna, objekt poznání samády ve smyslu vypasaný je co? Je vlastně pět objektů vlastní vlastnosti, hm? společné vlastnosti, iluzorní vlastnosti, které vlastně neexistují, příčinu a důsledek. Hm? Těchto. Toto je, shrnuje hm? pět objektů poznání, které zkoumá na základě diferenciovaného obrazu Vědomí. A vůči těmto objektům pak vyčinóty. Vyčinóty znamená, že je rozumí ve smyslu jejich, jejich vlastní Vlastnosti, která patří. Jestliže to jsou objekty procesu očisty jednání, očisty cesty, tak co to znamená? Co je vlastní, například vlastní charakteristika meta. Vlastní charakteristika meta je to, že na základě. Hitá ášája, jak jsme přeložili. to je e, prání, prospívání hm? sobě a bytostem, kontempluje všechny bytosti ve stavu štěstí. Hm? To je vlastní charakteristika praxemeta. Společná charakteristika e, praxemeta je pak že vidí, hm? za prvé, že vidí bytosti jakožto eh, eh, složeninu, eh, složeninu z, z toho, co je ve stavu nestálosti. A vidí je na základě jeho mírného poznání. Vidí je jako to, co je blízké, hm? to, co si přivlastňuje, to, co mu patří, a to, co mu není blízk, blízké, to, co mu nepatří, to, co nechce. Hm? A tak dále. Hm? A zase z, eh, z hlediska objektu poznání eh, ve smyslu prostředku, pak vidí eh, rupa skanda, hm? agregát Tělesnosti, jakožto element země, vlastní vlastnost elementu země, která se nemění, je, je tvrdost. Ten, kdo je inteligentní, hned ví, že můžeme poznat tvrdost jen tím, že známe měkost. Čili jsou to protiklady. Ale Kdykoliv poznáváme zem, poznáváme tvrdost. To je opravdová zem. To, co poznáváme jako zem, zem venku, to se jmenuje pouze konvenční země. Opravdová země je takzvaná lakcha pataví, ta, co má vlastnosti, a to je tvrdost. A tak dále, měkost. Jestliže pozná tyto vlastní vlastnosti, pak pozná jejich společné vlastnosti, což, což je jejich přechodnost, nestálost, a pak nemožnost najít uspokojení v nestálosti a nejáství nestálosti, a pak prázdnotu nestálosti. Tak první pozná, jávat, bávy co znamená vlastně darmy, které jsou limity našeho poznání, nad ně nic nemůžeme poznat, nad pět agregátů, nad dvanáct eh, sfér poznání, nad osmnáct hm, elementů poznání, souvislé vznikání a tak dále. Poznal tedy eh, limity, reality, pak pozná takovost reality, hm, právě činoty, a takovost reality, že vše, všechny tyhle ty fenomény, které jsou prostředky poznání, existují v rámci takovosti. Pak pari vytarkajaty, jelikož poznal vlastní vlastnosti objektů poznání, poznal společné vlastnosti, objektu poznání, jejich nestálost a tak dále. Pak je poznává, hledá, hledá jejich opravdové bytí pomocí moudrosti, na základě moudrosti. Na základě moudrosti pak se chápe těchto elementů poznání, těchto darem, které poznal ve svém, v jejich specifických vlastnostech a v jejich společných vlastnostech, je poznává na základě moudrosti. A pak pari vymám sajaty na základě prohloubení moudrosti, na základě hlubšího pochopení, pak je proniká. A proniká je v tom smyslu. V jakém smyslu? Ve smyslu eh, kšanty. Ve smyslu jejich přijetí, jakožto darmy, které nejsou já, nepatří mě. Ve smyslu sukha, ve smyslu eh, pochopení, že jejich opravdové poznání přináší uspokojení, radost, což je vlastně výsledek vypašany. Výsledek vypašany je přijetí věcí tak, jak jsou a radost z poznání. A poznává je ve smyslu moudrosti, poznává je ve smyslu přímého vidění, a poznává je ve smyslu prohloubené kontemplace, a v tomto smyslu praktikuje vypašana. Čili tyto, těchto pět, darm, nebo pět elementů, príjmutí, radost z príjmutí, moudrost, přímé poznání a hluboká kontemplace, to jsou vlastně synoníma v ledu. Dá se tež říci: že na základě moudrosti, na základě přímého poznání, na, na základě hluboké koncentrace, pak má přijetí reality tak, jak je a eh, radost z toho. Hm? Tedy radost ve smyslu opravdového naplnění. Co je opravdové naplnění? rozbití mylného konceptu subjektu a objektu. Hm? Čili zde radost znamená vlastně hledání radosti ve smyslu rozbíjení mylné hm? představy subjektu a objektu. Tím, že přijmeme eh, realitu tak, jak je, získáme naplnění realitou, získáme moudrost, získáme přímé vidění a získáme hlubokou kontemplaci reality. A to je vlastně význam vypašany. A jak to jde dál, dozvíme se zítra. Tak předáme zasnu. Eta vata čamehisambadam punyasambadam. Sabbe deva anumodantu sabbasambati sydia. Eta vata čamehisambadam punyasambadam. Sabbe bhuta anumodantu sabbasambati sydia. Eta vata punya sampadam, Sabbe sat. Ta anodantu Aka satta chabumata deva naga mahidika Punyangta nu chiramrakantu loka sasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyantanganu modditva chiramrakantu desanam. Aka satta chabumata deva naga mahidika. Poujantam anumodito, caram rakanto tumampan. Sabitiyo vihajanto, sabaro govina sa tu. Maate bhava sukhi, dighayu bhava. Bhavatu sabamangalam, rakhantu sabadevata. Sababuddhanu bhavene, sabadhmanu bhavene, sabasanganu bhavene. Sada, sote, bhavantu te devo vassakale sasasampatiho tu je, pito, bhavatu loukouča, ko bavatu raja,